van die in waar die boodskap bring, is jy wonder of daar licht is op jou horizon na die lang gewaag vir vrede, is die merke van jou lewe spoor tot in my hart vreugd ek om ons soos vrede riso Hei welkom, amal wat ingeskakel is op die 8ste dag van mei 2020. Ons het laas week vrijdag die tweede program uitgesaai vir die Op uh, op die Horizon program en volgens die terugvoer het het baie goed afgegaan. Die luisterers is baie beindruk met die uitstekende talent wat Op die Horizon sit en in loer. En uh, wanneer hulle binnenkort grootnamig in die muziekbedrijf gaan word, kan julle amal sê, ons het het eerste gehoor op Netradio SA. Ek loop oor van trots om hierdie klomp baie talentvolle kunstenaars te verteenwoordig op ons program. Rijk, sit terug, skop die skoene uit en luister lekker saam na die vast talent wat ons vandag vir julle aflever. Ons kop weer af met Doan. Doan Lau, uh, ons het om laas week uh, het ons om probeer en toe wou sy program nie laai nie. En ek kon nie verstaan waarom nie. Uh, so hou duimel dat hy vandag vir ons speel. Doan Lau is aanvankelijk in Tlerkstorp daar gestudeer waar hy uh, in Potjefstroom en uh, stans werkzaam as laarskoolonderwijzer in Rustenburg. Doan raak enige probleem uh, gehoor aan met sy deegsame vertolking van liekies, wat door homself geskryf is en meesterlijk met gevoel en emotie aan sy gehoor oorgedra word. Sy genres wissel van rustige ballaris, contemporair en voetejik lichterok. Hy is ook baie suksesvol met die aanbieding by jeug uh, jeugd gospelvertoonings en die manier om sy sangstil tevang te beskryf is een vermenging van Steve Hofmeier en een baie ernstige Robbie Wessels. Doan Lau het al skouwers geskier met groot kunstenaars in die muziekbedrijf wat insluit Corlia, Janie Moelman, Leani Mai, Ampie, Kurt Derren en Anton Meiberg, waar hy op die verhoogd met hulle gedeel het en in voorprogramme vir daar kunstenaars opgetreed het. Opembare feeste en funksies wat hy al by opgetreed sluit in die skouspel KKNK waar hy al 3 jaar te sien is, aardlop waar hy al 4 jaar opgetreed, geriepfeest, jacarandaskou en vele ander. Doan sy muziek word aangebied op verskyde radiostarties wat insluit Zuidkaap FM, Wild Coast FM, Overval Stereo, 90.4 FM, al een old time radio en nou nog net radio wat bijgevoeg kan word. Indien enigeen vir Doan wil bespreek, kan jylle my laat weet op die contactnommers wat ek aan die einde van die program sal verskaf. Doan doen vir ons as die stof gaan le. O, dui my dat hy... O, wereld nie. Lyk my, hy wil weer nie... Uh, Toch, ek sal net nou gaan kyk of ek een ander opname kan kry, maar hierheen wil weer nie samenspeel nie. Uh, baie jammer daar oor Doan. Uh, ok, ons gaan dan sommer net aanstap na die volgende kunstenaar en het uh, nou weer probeer. Uh, ons volgende kunstenaar sal dan wees, Quentin van Eyck, het groot geword in kaarten wil en later verhuis hy na die valdriehoek waar sy sangloob aan vlam gevat het in alle ergens. Hy blei tans in Van Abel Park en uh, 2007 wenkond in die talentcompetitie en slaan toe sommer daarmee die pladekontrakt los en neem een album getiteld Te op. Die Likies oom Ben se pankieswinkel en My Seen My Seen is baie populaire treffers vanuit die album uh, wat uh, oor die algemeen self ook goed vir Quintin op sy muziekloobaan is. Hy stans bezig met sy tweede album, Geel Perske Reen. Die snit wat, hy, wat ons vandag aanbied van Quintin van Eyck is Spinnenkop. Lekker luister, terwijl ek sit om kyk wat ek kan doen aan uh, ons eerste Doan sy uh, opname. Nou jylle, lekker luister. Spunnekop, spinnekop, jy op die wit meer half pad op Waar kom jy vandaan, en waar gaan jy nou heen Kom, kuier jy vir my, of is jy bang vir een biekie reen Spunnekop, ou oh goga kop, wat is hier wat jou naderok Een muggie, of een skiet, of het jy net verdwaal Dit's tog jou geheim, sê my praat jy dalk taal? Op op jou met jou lang bene in 'n kop. Op op jou binnekop Hand die uitkant van die val. Jy draf jou ruil ons toe, maar altyd land ons met 'n val. Pop pop jy's binne met jy lang binne 'n kleinne kop. Pop pop jy's binne kop, en vang jy nou pas op. Pop pop jy's binne met jy lang binne 'n kleinne kop. Pop pop jy's binne kop, gaan nou uit, jou tyd is op. Gaan nou uit, jou tyd is op. Quinten van ek, onthou die naam, jylle gaan nog baie van hom hoor, en is hy wat so gesels oor die spinnekop. Nou ja, Doan Lau, uh, ek het sê, likkie oor en oor nou probeer in die breek wat ek gehad het, met die uh, likkie wat gespeel het, en ongelukkig sal ek niewe opname moet kry. Uh, Doan, so as jy luister, uh, ek sal jou kontak, let ek niewe optra, uh, uh, afskrif van jou Uh, Likkie kan kry. Ons stap aan, ons gaan na Armand Joubert. Ook bekend is AJ, is een 24-jarige sanger, Likkie skryver en uitvoerende kunstenaar in Rode Poort. Armand is een magnifieke popkunstenaar wat bekend is vir sy energieke optreders, hoenote en onberispelike stijl. Hy put sy mysikale inspirasie uit kunstenaars soos Jesse Jai, Billy Eilish, Troye Sivan en Christina Aguilera. Armand sy optreders is net so ek niek soos hy. Armand wat in Witbank, Mpumalanga geboor is, het uh, op die ouderdom van 5 begin sing en was die openingswet vir uh, Prime Circle, Blackbird, Lady Zamar, uh, Shaw, Madjozie, om maar net een paar te noem. armand was een viertoeldraaier in die Voice of South Africa seisoen 2 en het dit tot die top 32 gemaakt. Uh, Karin Zoids reaksie was die stem klink soos een vijftaf, een oktaaf reeks. Ons praat van Michael Jackson, Bruno Mars, Axel Rose en uh, ja, Dit was wat uh, Karin Zoid te sê gehad het oor Armandse stijl. Um, Universal Music, South Africa, neem kennis van Armandse talent en sluit een platenkontrakt plate met hom. Armand het in 2019 een album genaamd U2 Theatrical ge, uh, vrygestel en dit was op nummer 3 op iTunes gedebuteer. Armand sy nietste aanbieding, What's up with that, met die producent Aselak Res, sal beslis groot golwe maak, aangeseen hier die Afrika snit gepaard gaan, met uitstekende video. Ek is een kunstenaar, ek is een, hier om my kunst uit te draai, uh, uit te druk, ek is nie gebore om een pas in die uh, periode. This was Armand's comment. Armand Jouberson, should I? I'm trying to be closer But you're getting colder We're not even over What's been going on? Am I not supposed to Feel these emotions It feels like it's over What's been going on? If I break it off, would you miss me? When I give it up, you're busy What do you want from me? You know you're killing me I paid a meter for so forgive me If I wind it up, I'm guilty What do you want from me? What do you want? this why I would I should I get what I want I can't be in love with you like you man Joubert met een baie unieke stijl daar en een genre uh, wat ook nie baie gewoon is nie en ek is bereid om met elkaar aan zo saam te stem daar, die man het een vijf oktaaf reik wat hy kan gebruik uh, soos in waar hy dit nodig beginne krijg. Jacobus Silver is in 1980 in Pretoria geboore, school klaargemaak in Bloemfontein en grafische ontwerp gaan studeer. Hy het leerkitaarspeel by sy pa toe hy 16 jaar oud was. Voor so lang as wat Kobus kan onthou was hy maar deel van schoolkore en ook gedurende sy studiejaar op universiteit by die koor van uh, Vrijstaat sy universiteit aangesluit. Onder vele sang competities waarin hy deel het, het Kobus klanksysteem gewen uh, as die wenner van die Bloemfonteins Scott Talent competities. Hierna offer hy sy werk as uh, taxidermis op, om deel te wees van Kijknetse program Ons soek die sanger in 2012, wat uh, specifiek zou so beteken dat hy derdige jaar van die werk af moet wees, toe uh, bedank hy liewers. Dis ook hier waar hy raak gesien word, en hy word een platenkontrakt aangebied door Select Music. Jacobus woonstans in uh, Voorie Smit, in die Vrijstaat, en Uh, hy genereer een inkomste door sy optredes en ook van sy kinswerke wat hy met een swart balpumpen pen doen. Hy is getrouwd met Lizzie en hulle het een dochterkie Imalei van 20 maande. Lizzie is ook een kunstenaar en sy speel die treklevier tijdens sy optredes en sy broer die basgitaar. Hulle doen meestal kinswerke multikulturele vertoonings, waar hy in verskyde tale sing en gesels. Jakobus Silver, uh, sy snit wat ons nou nog gaan luister is, luister, een wat ek glo, hy het vir uh, sy vrou uh, geskryf. Uh, Lekke luister! is my verhaal. To die einde, to die peter einde, hy en in elke hoofstuk, jou bloed in die papier, to die laaste, to die peter laaste hier. is hun naam luister luister die einde ons kom aan Jy kan my vertaal elke oorlog alke lied wat in my maal en as onweerwinde nacht sê. Blijk nog stuiver, blijk nog stuiver ten jou leek. To die einde, ons kom al. Hou oh, my to dat nog dieper in my leeg. En my bekere saken voort wat jy sê is vir my sê. Elke aand is om te voort om weg te raak langs jou. Wat ek rechtig van sal Let's leave it on with you The extra close star Leaves you know Oh the extra close star To the en met gevoel gesing daar vir Lizaam uh, van uh, Jacobus Solver. En dan moet jy ook nou, zeker uh, <coughs> wees as, as kies toch, om uh, op Lizaam Koetsee, Jacobus' vrouwse Facebookblad te gaan loer, om daar meer uit te vind oor die magnifieke kinswerk van kobus wat gewend kan word, maak seker om daarvoor in te skryf. Dus uh, hy is een uh, uitstekende kinsenaar ook. John McFay is geboore in Johannesburg en hy het metriek geskryf by die hoorskoel Elsburg. Eh, Direct na sy dienstplug van 2 jaar het hy by die brandweer begin waar hy meer as 10 jaar in dienst was. John sy, eest, uh, sy eerste serie het meestal covers opgehaad en hy is lief country muziek. Hy sing country en was bevoorrecht om sy likies al op Big Daddy Lance James, sy country show te kon hoor en sy muziek uh, speel reeds op verskye radiostaties, plaaslik en internationaal. Hy het sy vrou Barbara, ook wat sy, uh, sy bestuurderes is, 6 uh, jaar terug ontmoet en hy is in 2015 getrouwd. John sy nieuwe CD, 1 Randwerd, is uh, door die productiespan Angel Productions gedoen En met die leiding van die Fantastiese Productionspan Het hy ook die eerste enkel Hier by jou opgeneem As ook video wat beskikbaar is Op YouTube John McVey syng vandag vir ons een uittreksel Van sy Splinten nieuwe album uh, Hy syng Blywe my, dis voorby Ek onthou Jou het so suiker Ek onthou Jou stem in my oorvluister Jy het gesê, jy het my hart En jy sal omhoog vir altyd Onthou nou van is die eerste van een leeftijd. Belove jy sal dit, wat ons het vir altyd oppas. Belove my vandag, dat ons liefde nooit sal uitwas. Al kom daar ook een dag, wat versieke jou verlies. Jou maak my nie sier nie, Blij by my. Waar sê nou? Is alles nou vergeetig? Jou stem is stil. Aan wie maak jy beloftes? Aan jy onthou, jy het my hart, jy het gesê, dit vir altyd. Hier staan ek nou weer alleen, in een storm al hier om my. Geloftes is gebriet, en my hart leef leent dus om jou. Was ons liefde nooit genoeg? Hoe kan dit so makkelijk uitvaas? Daar komt toe op die dag, wat vir jou verleid. Hoe vraag ek nou, maak my nie sier nie, Bly by my. Hoe vraag ek nou, maak my nie sier nie, Dis verbuid.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 verbuig John McVeigh met sy likkie wat ek denk heiliglik is sy op een of ander uh, competitie waar mens vorm kan gaan stem, gaan kyk toch daarop uh, die kunstenaars uh, uh, ambtelike kunstenaarsblad van Net Radio SA en uh, kyk wat sy, uh, waar jylle vorm kan gaan stem en dan stem jylle vorm, dus rechtig een uh, uh, stem, wat nie gemorges het nie, is een uh, uh, stem vir een uh, uh, goeie kunstenaar. Delmarie, Delmarie Oosthuysen, van die moot, wat, soos ek kan verstaan, een area door in Pretoria rechtlands mountain view, op die hoogte van uh, 1281 meters is. Sy kan vir so lang sy uh, kon onthou, nog altijd bezig, om uit haar hartheid te singen het sy nou voorschools met een denkbeeldige verhoog en enige voorwerp wat sy uh, microfoon zou uh, dien. Dit was haar fantasie en sy het haar tochtlik uitgeleef. Haar liefde van musiek is gekweek door haar pa, wat ook as musikant, sanger en lekkieskryver opgetreed het in die kerkorkeste uh, en ook op ander kororkeste. Op 16-jarige ouderdom dom het Delmarie uh, reeds professioneel begin optreed in deur die country wereld saam met Clive Bruce by sy Zillertal klap en saam met verskye ander groepen ook tot het sy in 2003 besluit het om die rukkie van die hoofdstroom te onttrek terwyl sy haar twee seens groot gemaakt het. In 2016 het Delmarie echter weer die verhoog betrek en die keer saam met die VSV van die country wereld wat Clive Bruce, Lance James, Quentin Prinsloo, Corrie Boysen en uh, die groepe Touch of Class, Sugarcoat Jason Bradley, Maritza en vele meer skouwers uh, geskier het. Delmarie is uniek in die opzicht dat sy baie makkelijk kan aanpas by enige stijl of genre en sy dans ook gedure na haar sangvertoonings. By my geen twyfel dat ons nog baie meer van Delmarie Oosthuizen gaan hoor. Ek speel twee van haar CD's vandag en uh, hier op ons program. Rig gaan rug. Die eerste een is duisend keer en dan direct daarna rug tegen rug speel ek uh, die beste weergave wat ek nog ooit gehoor het van Purple Rain. Lekker luister. Delmarie. Net vry voel Yeah Oh Baby, Baby I could I never, never steal, steal you from another, from another. It's, It's such a Delmarie, Oosthuysen, wat eerst vir ons die lekker op en wakker duizend keer gebring het en direct daarna Purple Rain die lekker slow dance En soos ek sê, ek het nog nie so uh, weergave van Purple Rain gehoor, soos daarie nie, baie goed gedoen. Binnenkort gaan Delmarie a household name wees. Hoor op 16 juni 1996 as Mariska Pretorius is hierdie talentvolle student van Noordwest Universiteit in Potjefstroom al van haar twaalfde jaar af professioneel bedrijwig in die muziekwereld en op die verhoog is sy bekend as Mia Lou. Op 13-jarige ouderdom verskyn sy reeds as gaskunstenaar op uh, die kinderprogram Jakkels Jool meer doen gereeld optredes by uh, etelike feeste, uh, skouwe en informele funksies, wat onder andere die volgende insluit. Die Bosveld kunstefeest, Abrakadabra, uh, Zuid-Afrikaanse talentkampioonskappe, Kiriklapper kunstefeeste, In die Bosfeest, APSA, KKNK, Aardklop kunstefeest, In die Bergfeest, Drijwefeest en nog baie meer. Van haar muziek word uitgesaai op radiostaties plaaslik in Woersee, Impala Radio, Uitseines, Hossa Radio, uh, Radiospringbok, Radio Helderberg, of ja, Helderberg, uh, All The Time Radio en nou natuurlijk Net Radio ook. Mia het al tydens verskye optredes die verhoog met van ons bekendste kunstenaars gedeel. Sy syng gedie, uh, verskye genreis in Engels en Afrikaans, maar is versot op moderne uh, country en Afrikaans. Uh, sy sê, my doel is om een van SA's meesgeliefde en bekende sangeresse te word en gloe dat dier harde werk en sterk te staan in my geloof ek wel daar die sukses sal bereik. Vandag luister ons na Mia's liekie, klop vir my ook. Jou in die ego van die nacht sy so schemer blauw en my kop laie draai soos jou liefde my waai soos die son zak op die aan voel ek jou liefde in my brand en ek voel jou waai klop, klop, klop vir ons stap aan, Billy Bibi, sanger, liedjeskryver, uh, Billy begin sy sangloobaan op een vroege uh, ouderdom, en het reeds op 7 jaar al begin een getaarspeel en sing. Hy tree op in een weie spectrum van genreis, en het al deelgeneem aan TV optreders soos onder andere Sounds Country en ook die gewilde uh, Sing Country program. En dan was hy nog een uh, ook uh, al betrokken by radioonderhouding met Lance James as ook oosrand Studios. Billy het sy eerste openbare album reeds in 1982 opgeneem door Shane Williams by EMI Studios en daarna nog albums in sy eie opname studio opgeneem. Billy het etelike liekies van andere kunstenaars geskryf en opgeneem en hulle sluit in Alvin Bruinders, Melindie Schale, uh, Leon, wat Leonard Lang, Dion Williams, Barry Woon, Arissa en nog andere. Billy het al by heel wat venues opgetree, hy is ook baie betrokken by, betrokke by leeftadigheidsfunksies en allerlei uh, anders uh, vertoonings gedurende die laatste jaar. Billy Bibi het volgelinge en kan uh, sekerlik aanbeveel word vir die type funksie, enige type funksie. En uh, die een wat hy vandag vir ons syng is uh, Don't Ever Leave Me Again. Lekker luister. play Dog, don't ever leave me again, guess you know my feelings for you baby, guess you know my soul's in your hands, unless you groot talent daar, ons luister van Billy Baby. Uh, onthou die naam, jylle gaan hom nog baie hoor. Dis tyd vir my om af te sluit. Baie dankie vir die saamluister. Ek vertrou jylle amal het l, l, die talent geniet, soos ek ook het. Onthou om die muziek van die nieuwe kunstenaars te laat inrol, indien enige van julle bespreking wil maak by enige van hierdie uh, kunstenaars wat opgetree het van uh, enige van die kunstenaars in die program wees seker om uit die e-post te stuur op ludwigventer at live dot co dit is als aan 1 en als in klein letters of julle kan my bel op 072 541 9803 En dan, ek voel, uh, ons is gereed om na die volgende stap te progres. Ek sal baie wat dier as die kunstenaars wat daarvoor beskikbaar is, op uh, uh, onderhoud van so ongeveer 30 minuut met uh, my te doen uh, op die uh, uitsendings. En uh, uh, wat ons natuurlijk vooraf sal opneem, op Skype my uh, groep sal, uh, uh, oproep sal geën op uh, my sel 072-541-9803. Uh, ek herhaal nie die nommer en my uh, e-post adres weer. My e-post adres is ludwigventer.live.co.z en my sel 072-541-9803. Ek speel vandag uit met Andrew Melville. Sy belangstelling muziek is van sy vroege kinderjare, waar hy aanvankelijk vir sy ma vriendinnen een concert gehou het en dis juist vanaf hierdie tydperk wat sy groot droom op, tyd, op om op te tree om aanspoor om uiteindelik in verbinding te tree met Pai City uh, Studios. En uh, met die hulp van Jeff Benjamin neem hy sy eerste cd Nikita, van Elton John op, in uh, 2011. Die gewildheid van die CD spoor om aan, om verder, uh, uh, nog CD's uh, te laat opneem, en hy doen Having Fun in 2014 met etelike cover leekies daarop, wat uh, mingel moes van Afrikaans, partijkies leekies, uh, country, Afrikaanse en Engelse belades, en eh, uh, Ja, dit uh, die uh, serie van omheving van. En hierna begin Andrew een uh, hele rits van sy eie liekies te skryf en in 2019 slaag hy ook daarin om sy eie opnames in sy, met sy eie toerusting te maak. En uh, ons luister nou na Andrew Melville met Ek soek jou my drome wat hierdie week stilgestaan het uh, in die dertigste plek op die Treffers Radio, sy top 30 en daarna luister ons na Andrew en sy, sy ander ene, wat hy ook self geskryf het, en dit is Island Vibe. Tot volgende week maandag, met die heruitsending van my program Treffers van Toeka nou, tot Nou, om drie namerig, is die ek Ludwig Venter, wat sê, loop mooi, kyk na jyleself, en... Net die allerbeste word julle toegewens. Ek soek jou my drome Ek my hart Ek op die baie So draai je die strome van my drome Ek en jou my tranen In my hartse liefdesbane Ek soek jou op die baie As ek die strome van my drome Jy, jy is die een voor my En jy, jy maak my altijd blij Ek soek jou my drome Die strome van my drome Jy, jy is vir altyd jy En jy, jy maak my hart so bly Ek soek jou in my drome Die strome van my drome Elke aand as ek gaan slaaf Weet ek jy is die een wat wak in my drome my liefdesdroom ek seek jou in my dromen ek seek vir altyd jy en jy jy maak my hart so bly ek sê jou in my drome die stome van my drome jy maak my hart die ek Feel the flow Let's go! Hey we do the rumba ah, We do the somba Drink some shooters Forget the blues I am your island Island of daydreams Island of love Feel the flow I see the sun sunset Over the island And the moon shines Over the waves The sun comes down, it's time to party The sun comes up, it's time to play